Isabela Vasiliu Scraba, Cancel Culture sau Boicotul Cultural. Partea întâia. Moto Pentru Papa Francisc, cultura ostracizării sau a etichetărilor, în engleză Cancel Culture, ar fi o formă de colonizare ideologică prin care nu mai este permisă libertatea expresiei. Numele filozofului Mircea Vulcănescu a fost șters pe 5 aprilie 2023 de pe frontispiciul unui liceu din București la presiunea ștampilatorilor, adoratori ai acelor criminali care l-au ucis pe filozof după grati. Motivația a recurs la două etichetări, ambele false. Etichetările și refuzul oricăror discuții invocând argumente raționale reprezintă caracteristicele de bază ale excluziunilor practicate de cancel culture, intolerantă față de părerile ce nu se suprapun cu ale mass-media oficiale. Prima etichetă invocă un așa zis antisemitism la filozoful care, după mărturisirea unui student de origine evreiască, apărase studenții evrei de agresivitatea cuziștilor cu ocazia unor revolte studențești. A doua motivație reamintește farsa de proces cu verdictul dinainte stabilit de ocupantul stalinist, care și-a însușit tezaurul în aur al băncii naționale, farsă de proces în care economistul de geniu Mircea Vulcănescu a fost condamnat pentru dezastru economic a României, țară care la sfârșitul celui de-al doilea război mondial avusese 230 de tone de aur, adică cea mai mare rezervă de aur din toată istoria ei. Ostracizarea prin etichetare este o manipulare grosolană care a fost întâi folosită de mercenarii ocupantului sovietic pentru a distruge cultura românească prin liste interminabile de cărți scrise de autori interziși prin hazardată stampilare. Liste cu prizând și numele filozofilor Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu și Nae Ionescu. Trei nume uitate pasămite de filozoful Mircea Dumitru, pe 14 ianuarie 2023, de ziua culturii românești, academician care și-o fi însușit părerea din 1946 a lui Alexandru Mirodan, comunist de origine evrească, pentru care Mircea Eliade ar fi fost un vretnic și inteligent mentor al legionarismului, ceea ce Eliade n-a fost niciodată. Pe Facebook, autodeclarata feministă Mihaela Miroiu, care, în ciuda feminismului ei furibund, o desconsidere pe filozofa Isabela Vasiliu Scraba, se arătase se convinsă că nemenționarea celor trei nume de prestigioși filozofi români s-a făcut din adins pentru că vicepreședintele Academiei nu este legionar. Aici unii ar vedea o dovadă de criptocomunist angajat sine die în luptă cu fantoma formațiunii politice, decapitată în 1938 de Carol al II-lea și practic evacuată de pe scena politică de Antonescu, în colaborare cu comuniștii, după patru luni de conducere bicefal. Alții ar putea trage concluzia că feminismul excesiv de timpuriu al Mihaelei Miroiu ar putea să fi fost inspirat de rolul conducător al femeii comuniste, propagat de Elena Ceaușescu. În primele două decenii de după ocuparea stalinistă a României, eticheta de legionar era uzuală în mediul concentrațional orchestrat din umbră de Nikolski, șeful brigăzilor mobile, care începuse teroarea arestărilor imediat după 4 martie 1945. Ștampilarea a folosit la schingiuirea și uciderea după gratii de închisori comuniste și în afara lor. Însă și România a fost în comunism un stat închisoare. Este suficient să ne amintim de asmuțirea bătăușilor securisto-comuniști care l-au schingiuit la 79 de ani pe sfântul Arsenie Boca decedat pe 28 noiembrie 1989 la câtva timp după torturare. Romanțarea biografiei colportată de cei care l-au schincit pe Sfântul Părinte după Gratei și în afara lor a fost realizată de Tatiana Nicolescu spre a reaminti publicului larg de eticheta care îi fusese agățată de torționari. În toamna lui 1989, Bătăușilor li s-a servit cu siguranță doar etichetări care să le stârnească indignarea și ura de nestins împotriva ostracizatului călugării Conar. La fel s-a întâmplat și cu torturarea după gratia filozofului martier Mircea Vulcănescu. Eficacitatea ștampilărilor ține în primul rând de agresivitatea și poziția suspusă a ștampilatorilor, și desigur, de credulitatea și în cultura celor necopți la minte și de aceea ușor de manipulat. De prin 2019, moda etichetărilor, în scopul de a reelimina scritorii interziși de mass media oficială, a fost botezată Cancel Culture. La această modă au aderat în masă cei care s-au bucurat de o promovare culturală pe criterii politice în România dinainte și de după 1990, ca devotață ai puterii politice. Pe 24 martie 2023, ora 10:55, Pafsanias, oare Gabriel Licianu, a scos din Wikipedia în mod abuziv pagina Isabela Vasiliu Scraba. Motivul invocat de el cu o zi înainte a fost că mulțimea de cărți de teze de doctorat din țară și din afara României care menționează scrierile Isabelei Vasiliu Scraba n-ar fi pasămite verificabile și independente de subiect. De fapt, încă din 12 decembrie 2020, cu un chipsac, oare Grigorie Vida, salariatul lui Licianu și asistentul Dani Jalobeanu, ștersese fără motiv reperele bibliografice independente de subiect, repuse după un an și jumătate doar în pagina de discuții. Alt motiv de ștergere invocat de vichipedistul Gicu, după ce a văzut cele 15 cărți ale Isabelei Vasili enumerate pe WorldCat, a fost că ele au apărut în principal la Slobozia. Obsedați de Humanitas, editură care l-a cenzurat pe Mircea Eliade și pe Mircea Vulcănescu, vichipediștii preocupați de anihilarea paginii Isabela Vasiliu Scraba au folosit și sintagma presupuselei cărți. În mintea lor, cărțile ar fi fost obligatoriu să apară la fosta editura Partidului Comunist. În acest sens, a și existat un precedent în anii când țară culturii românești fusese Iosca Chișineschi, urmat de stalinistul Leon Terăutu, vizitat cu asiduitate de tânărul comunist Andrei Pleșu. După desfințarea tuturor editurilor, securistocomuniștii lăsaseră prin anii 50 o unică mare editură, ESPLA. Adevărul supărător pentru unii este că presuput să cărți tipărite de edituri obscure, motiv vezi, doamne, de ștergerea prezentării autoarei, pot fi citite la Washington în Library of Congress sau în Österreichische National Bibliotec și în alte mari biblioteci occidentale, unde au ajuns pe cale oficială prin schimburi interbibliotecare. Wikipedistul Gicu a mai reproșat Izabele Vasiliu Scraba că nu a avut catedră universitară ca să se poată loga cu e mail instituției în Google Academic, unde el, Gicu, nu a găsit decât mențiuni oarecum la subiect cei drepte. Se poate presupune că trecerea numelui Izabele Vasiliu Scraba era însoțită în Google Academic de citarea cărților ei apărute la Slobozia și a eseurilor Isabelei Vasiliu Scraba împrăștiate prin revistă din țară și din străinătate. Pricina pentru care, din 15 octombrie 1990, scritoarea nu și-a mai pus problema vremei cariere universitare, curioșii o pot afla din registrarea de YouTube Timpul Amintirii. Vichipedistul Kun Kipsak, după audierea unui capitol din Mistica Platonică, volum considerat de un universitar din Argentina o mică bijuterie, trecuse la discuții că înregistrarea pe YouTube preludii la Platon, el ar cita-o în probleme ce țin de irascibilitatea de după menopauză printr-o atare mărturisire, ca și prin toate câte le întreprins pentru îndepărtarea Isabele Vasiliu Scrava din Wikipedia, cu un chipsac s-a autodeconspirat ca analfabet funcțional, incapabil de a urmări hermeneutica propusă în volumul Mistica Platonică, despre care iată ce consemna profesor universitar dr. Alexandru Husan. Mănuind un condei care e când penel, când floretă, pe alei nebănuite, Isabela Vasiliu Scraba rătăcește printre gânditori români și străini, cu degajare și dezinvoltură, adesea cu grație. În Isabela Vasiliu Scraba, unind o pasiune de hermeneut cu o acribie de filolog avizat, gânditorul său preferat, Platon, își află unul dintre cei mai profund și mai subtili interpreți din cultura noastră. Încheia citatul. Pe 31 ianuarie 2023, Pafsanias, consultând blogul Universitarului Ion Coja, a aflat de nota 5 din comentariul Isabelei Vasiliu Scraba la novela Daian de Mirce Eliade. Citat. Cei care au trăit în comunism își amintesc probabil de apariția la ușa apartamentului Monica Irovinescu de la Paris, a doi securiști trimis oficial din statul concentrațional comunist, care au sunat, au întrebat-o dacă este chiar ea și au bătut-o de-au băgat-o în spital. O întâmplare oarecum similară, din fericire numai în partea ei din început, mi s-a întâmplat în 8 decembrie 2020 dimineața, pe la ora 11.30. Atunci m-a sunat la ușă un individ necunoscut, vorbind românește cu un pronunțat accent unguresc. Mi-a mânat un pliant și mi-a spus că ambasada Ungariei oferă pachete. I-am spus că nu-mi trebuie, și am închis repede ușa. Nici n-am apucat să mă uit pe pliant că necunoscutul a început să vocifereze de după ușă să îl restitui, ceea ce am și făcut. La 10 minute după aceea, m-am dus la vecinii de palier și la vecinii de sus și de jos să întreb dacă la ușa lor nu a sunat un ins de la ambasada Ungariei care se imbie cu oferta lui de pachete de sărbători. Răspunsul a fost la toți negativ. Patru zile de la această ciudată vizită la domiciliul meu, în Wikipedia, pe 12 decembrie, cu un ochi chipsac, oare Grigorie Vida, a cenzurat sursele neutre, independente, verificabile, care vorbesc despre subiect, adică despre scriitoarea Isabela Vasiliu Scraba, îndepărtând reperele bibliografice. Dacă ușa locuinței a blocat rapid adevăratele intenții ale așa-zisului trimis al Ambasadei Ungariei pe 8 decembrie 2020, o evidentă agresiune s-a derulat nestingerită după patru zile în spațiu virtual al Wikipedia. Vandalizării din 12 decembrie 2020, constând în îndepărtarea multelor teze de doctorat, și a vreo 44 de volume în care apar citate scrieri ale Isabelei Vasiliu Scraba de către Cun Chipsac, i-a urmat invocarea problemei notabilității de către Accipiter Gentili Schiu, oare Geliiceanu, spre a propune pe 16 ianuarie 2021 ștergerea prezentării în Wikipedia, curățând simultan și poza din caseta de scriitor. După aflarea întâmplării din 8 decembrie 2020 din blogul Universitarului Coja, iată ce concluzii trage Pafsanias. Episodul de la ușa a devenit subiect de citare multiplă. Cred că printr-un mecanism asemănător se explică și celelalte mențiuni ale numelui autoare în lucrările invocate de argument de notabilitate. Încheia citatul. La 80 de ani, cât probabil are Pafsanias, i-a fost foarte greu să-și mai dea seama de anterioritatea în timp a circa 40 de volume în care apar citate scrierea lui Isabele Vasilu Scraba, ca de exemplu volumul lui Handoka, Mircea de Bibliografie 4 2007, lucrarea lui Titus Lates, și tabloua receptării scrisorilor despre logica lui Hermes, după 30 de ani de la publicare, Academia Română, Institutul de Filozofie, 2016, volumene Constantin Noica, Repere bibliografice, De Stan V. Crista, 2009, ediția a doua, completată, 2011, studii de istoria filozofiei românești Mircea Vulcănescu, Volum 8, 2012, Carte scoasă tot de Institutul de Filozofie, din cadrul Academiei. Înainte de episodul de la ușa locuinței scriitoare, numele ei, desigur notoriu, a fost trecut în 2007 în dicționarul analitic de opere literare românești, volumul 1-2 de profesor universitar dr. Ion Pop, precum și în istoria critică a literaturii române de Nicolae Malorescu din 2008. Toate aceste surse independente de subiect se adaugă articolelor care tratează în detaliu bibliografia acesteia, surse independente și verificabile, din care cităm patru. Ne-am oprit la acest număr întrucât pe 20 martie 2023, vichipedistul Sâmbotin, ca să nu fie ștersă fișa scriitorului Florin Mihaescu, solicitase două surse independente de subiect. Cu referire la mistica platonică a participării la Divina Lumea Ideilor, prima este Dialogul Parmenide, o nouă hermeneutică a lui De în revista Steaua Cluj, numărul 5-6 din 2000. A doua sursă este articolul Înapoi la Platon de profesor universitar dr. Petru Ursache, din revista Conta, numărul 9, 2012. A treia este articolul în acroamatică la Platon de Aurel Brumaru, din revista Viața Românească, numărul 45, 1998, scrisă după apariția volumului Filozofia acroamatică la Platon. A patra sursă independentă, Ion Mârgeanu, Mirabila Înțelepciunei, din Viața Românească, numărul 1, 2, 2001 se referă la toate cele zece cărți publicate până în 2000, dar în special la Mistica Platonică, la Metafizica lui Naionescu și la volumul în labirintul răsfrângerilor Naionescu prin discipării săi. Posterioritatea în timp a evenimentului din 8 decembrie 2020 împiedică funcționarea mecanismului notorietății prin citare multiplă a episodului de la ușă, din care Papsanias a uitat să treacă măcar un singur exemplu. În schimb, eu voi mai trece două exemple de apreciere a presupuselor ei cărți. Citată. Doamna Isabela Vasiliu Scraba are temeritatea de a străbate cele mai dificile texte platonice Direct din originalul Elin. Fapt, încă și mai rar pentru timpul acesta, o face nu numai cu elegantă grație feminină, care își anexează vaste și aride teritorii ale erudiției în domeniu, ci pătrunde în temele filozofice în cauză cu o capacitate de aprofundare de-a dreptul bărbătească. Sincer vorbind, cine ar putea să nu o invidieze? încheia citatul Ion Papuc. Al doilea text, pe care mai comp se grăbise încă de acum vreo 10 ani, când și-a început războiul editării fișei de prezentare a Isabelei Vasiliu Scraba, să-l scoată din Wikipedia ro, ca și pe celelalte scrise de Alexandru Paleologu, de Cornel Regman, de Pani Verna și alții, îi aparține universitarului Eșian Constantin Ciopraga. Citat: Este o eseistă de prim rang, cu remarcabile virtuți literare. În materie de comunicare, urmând, cred, modelul Noica, volumele sale respiră o căldură cuceritoare, făcând accesibile dezbateri care, adminter, nu incită pe nespecialiști. Nu e puțin lucru să regândești și, mai ales, să pui ceva din propria personalitate, în comentariile atât de subtile, destinate a aprofundării unui homo humanus. Încheia citatul din Constantin Ciopraga, membru de Onare Academiei Române. Într-o duzină de teze de doctorat despre Mircea Eliade, Cioran, Naionescu și Mircea Vulcănescu, susținute în 2016, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009 și așa mai departe. Așadar, mult înainte de apariția așa zisului trimis al Ambasadei Ungariei la ușa apartamentului Isabele Vasiliu Scraba, fusese deja citate în lumea academică românească și străină presupusele ei cărți apărute la Slobozia și eseurile publicate în reviste de cultură de suport de hârtie sau online. Renunțând la voluntariatul său, Wikipedistul Sorin Alexandru Păsculescu îi scrisese lui Pafsanias că, citat, un anumit grup a cam acaparat Wikipedia, transformând-o în feudă proprie cu drepturi discreționale în ea și asupra ei. 4 martie 2023 la pagina discuții.